بسم الله حسن صحيح 90 جماع صحيح حسن ديوست شي پماند صحيح د حسن في وصف واحد حسن صحيحا يا صحيح حسن کلا اوسرا صحیحن حسنن غریبن دا ټول جمع کوي عربانه کوش نو دا جمع دو سید دی نو دا صحیح تاریخ من سکړو چې تام زبتی عدالت یم دغه ټول صفاتونه اعلی او دا حسن تاریخ من سکړو چې زبر کی کمې نو دا جمع کل سری متزادین او دا صحیح ندی سحش. بیا کدا اصطلاح د ایمان ترمیزی شي خټیک نه او کدا جمهور په نسشي نبی بیا جمع دینه سدین او دا ناروغه نو علما وای کدا د جمهور په نسشي نو دا اړین جواب نه کوي وید آئی ویری دا وجید ترددنا محدث تا پو بارد راوی کی تردد را را لے جا آیا د از حسن او او کسی او ایم خبر بانے پوشن خدا سینا رضا کچھ امام ترمیزی لوی مقام دے او ډېر زه دغه په صورت کې چې تفردي او روايتي دی. او ډېر زینو کې ایمان ترمذي داسطلا سیمالکړي هلن کې هغه روايتونه گذارې بل او ذکر کړي جواب کې چې هر حرفه حذف حذف صحيحن وزدى حرفي عطف او راولي او كواو راولي او صحيحن یا صحيحن او حسنن یا صحيحن وحسنن اب رباني پوششو داشو ويری علماء ويچ دا, دا حرف دا حرف عاتفه دا غیر متعارف دی په صحاب کلام کیو بلغاوه کلام کید هلی اړه بل دا وای چې دا محدث دا تردید دی یو محدث ورته وای چې صحیح او بل ورته وای حسن په تیوار د دوه روایتونو وړه سنو وړ ډیر زینو کیو روایت کی ته او دا شوری شک محدثین ته دیر زینو کی یو روایت تے و دا شان نه محدثینو نبعی دا خبرنا زینی وی چې دا اعلی او ادنا دا رجع زکر کئی اعلی ایسا صحیح او ادنی ایسا نا حسن بعضی علماء وی چی دا منزله بین المنزلتین زکر کئی خدا طول جوابو نا صدیر فن نکئی ویلی دی محدثینو فن نکئی اصل دا چې را دم امام ترمذي رحم الله فلا استلام نو بیا لا مشاهده فی الاستلام او په استلام کې څه تکسیر ممانیت ممانعت هم نشتي جمهور وی چې دا حافظي نقصان دا حسن د پارسري شرط وای سو کوی جو محور چې حافظکی بللو مونږ د کی نقصان دا ول شرط نه دی ته حسن وای او امام ترمذی رحم الله ولدا شرط نه وای د احادیث نوسان د حسن حدیث د پارا امام ترمذی رحم الله شرط نه پشان په شان د جرهورو د حسن عام او کتامو زبتمو نبی سهیومنه واخپل ددا استلا او رس ترازی چې د ربانیو ګوري کتاب ولل کی ذکر کای او دا نه ټول سکالاته دا خود ددا استلا دا او د نورو محدثین هم نشه به شکل نشته او تتبیق هم صحیح کیږي او عبارت هواه حاصله درو ان شاء الله وائی با ہاں یو خبره اپاد جو غریب اس رکی نو غریب ام پا صحیح داخل لے او غریب پا حسن هم داخل لے خبر اپانی پوچھیں نبیام شکال نشتر یو سند دے لکن امال آمال و غریب ام دے و صحیح ام دے یا دقس یو روایتی او آ کسی نو سانی شابسیو خدای دې چې موږ ته یې تسره په ناخل کې دی راوي په کې چې دې تو زه او که حسن خدای جوګونه خوندور نه دي کې روايه يې روايت حالانکه سره ډېر روايتونه وړي دال سم د خبره کوي او سنه سره نه نوال تقب بیادان چلیگی کنو اب یا چه محادثین باندائی لزامات شکنن اب یا خدا بیادالت و مغزیده فاغی اعتماد نا فاتح کی گی دان اخسان جوڑی گی اولی بیادا <تصفح> جواب ما استشکلت جمع بین الوستین مقال حسن و قاسر نا دی سفیل اخیل جمع بین الوستین اتباع تنی ذارک الفسر و نفیل دا خود سوشو د سید دی نشو حاصل جواب نفسر جواب ان تردد الانما من الحديث في هذه الناقبه مقدار من الله يسبه باهل الوسطين بيطالب حسنن بيتبار ووسطي هند قومين صحيحون بيتبار ووسطين ذا قومي يو كومپني سي بالقوم د مشيت پني سي حسن دټول دی وثق جوابن ال اخر کې د کوم دی هغه په خپلن اور غائب ہونے معنی انه حفظن حاصل لداش انتیا حسن او سین حسن او سین محدث صدا دغه چدته حسن او که څنګه انده امام ترمذی پزاته ک نور مادی شي انده وی پزاته نو نقصان راړی ھذا کما حذف حرف لتا من الذی بعده چه دوا سننی أويه. وعلى هذا فماتر فيه حسن صحيون دون ماتر فيه حسن صحيون لأن الجزمة أقوى من التردد لا كالجر تفرود دي وإلا وقداش ني نو اطلاق دو وصفه على الحديث دا پاعتبار دا دو أساني دو سرشو بيخ وصانة دا ديو سنت پاعتبار سرش سيئو بل سنت پاعتبار سرش حسن نوائم وإلا الا اذا لم يحصل التفرق بين ذا و سين معنا على الحديث يكون من البدايه ولا هذا فما خيل فيه حسن سن فوق ما في له فيه سين فقط اذا كان فردا نكله كثرت الطرق شي صهيب امشي دواساني دي صهيب امشي واو كويه شي دي لأن شرط الحسن اليولو من غیر وجه، اکیف یکون مستقیف یا قروج بعد احادیث حسن غریب لا نعرفه ایلا من هذا الوجه او قرآن، فی روایت کی من غیر وجه، پر اکثر آسانی دیدیر نقوط پر کرا گئی کنا، مداعات شلی کنو دیو سوی حسن عند ترمیذی، و هو حسن دلائی، فل جوابان الترمیذی لم یعرض فالحسن مطلقا المطلق حسن تاريخ انك يداخذ الاصل الا اصطلاح الاسر ازي رجوال التوثيق والتمهيد امم وانما عرف نوع خاص منه هو قفي كتابي وهو ما يقال فيه حسنا من غير صفه اخرى بس آه. وذلك النوع يقول بعد حديث حسنه وفي بعضه صحيح وفي بعض غريبا وفي بعض حسن وفي بعضه حسن غريبا وفي بعض صحيح غريبا وفي بعضه حسن صحيح غريب واي وتعريفنا ما قال الاول فقط, فقط بس ایسو قالتی آگری کتابی اصل که دا استلاع دی امام ترمیزی دا خلقو تا مغالطر اگلی دنچه دا او گوری نبیا بشکال نه گوری امام ترمیزی وی کتاب العلل کی دی امام ترمیزی کتاب العلل دو دی یو خودا کتاب سرج پیوسی دی تا عللی صغیر وی او دا دی نور الدین عطرم شرح کری و نور علمام کری دا خی کتاب دی اونه رجب هم ولیم کړي اوس دې زمانه کې علماو په تحقیق کړي دېم علل کل كبير دي د دین ارزان لري چاپ شولې اوس چاپ شولې هاه وایي مدارل لسرائيل کې د کوم وې ترمذي سره چي لګېدلې ما خپل نه کید هغه چې موږ یې په خپل کتاب ترمذي کې چي حديث حسن بولې صاحب البیت ادره بمافي اما <سؤال> ورنا ویه فسنه اما چی صحیح سند د پني زمون غو خلاص شوما تدې سلاد هیڅ کل نشته وای هر هغه دې چې روايتي کېږي چې نوي راويده د مو ځان به کا ژوند په درو و ټیک شو یو دین روايت کېږي من غیر وجه نحو ذلك کسرته اسانيدم وی بل ولا يكون شازن هو عندنا حاج حديث حسن عندنا اول حسن او شرط نقصان د حافظي نه وي لکه سنت جمهوروي حافظه کمزورې کنه چې کمزورې شو نو تعدد د طرق قرانه نو ده حسن او چې مزيد پکی اضافه مو شي نو حافظي سولې دا به په کې قوت راشي نو قوت راځي صحیح هم شو دا د پنځه باندې اختلاف سن فقط اما ما يقول فيه حسن صحيح او حسن غريب او حسن فريم يعرج على تاريخ اه توجو انه رك نه كمال لم يعرج على تاريخ ما يقول فيه سيين فقد تو غريب فقد وكانه ترك ذلك استغناء بشور ولديته توجو انه قدرت تاريخ بكره داولي د شورت دا وجنه پنيزه دا مشهور سييم پي دي ندارم پي دي ندار طرف ته توجو نه كيو خپل اصطلاح دا لري وضاحت على تاريخ ما فقط. والد والد جديدة. او خسر الاتاریت ما یا قررتی تیه کتابی خسرن پکر اما ایماری غمو جیه یا خود از سخوایلی دو مشکل والی دو جیه دیده دا چیده اصطلاح جدیده او کل جدید لذیذ نو دعوی وضاحتی اوکو خبره بانی پوششوی جی خلک بی پوششی و جیداری که قید رو گوییوینده نا نا نسبتی نده که احلی عدیث دیفان تاینی محدسین او تاینی اسې تکلف دي او کتابونه یې ډکلې وایي. او جوړې نیمه. ان سپینیږي مخه د جوابونو د چیتو ستوجیحات کې اوس یو توجیهه بل وکې مخکې سونه ترې منځل وینم منځلته څخه ګټه ده. فلیل الله الحمد علی ما الهمه الله پریوان همغه خو زیادت تراوی دا موثبر دی او که نه ځا نه څه بل شی کې تا سره وای